Benzin Varjú esküszik rá, hogy fehérebb lett az elmúlt egy évben, mióta szipuzik. Nem úgy fehér, mint egy fehér ember, hanem mint egy kísértet, egy vámpír. Varjúnak tetszik a gondolat. Imbolyogva megy az úton, fennhangom beszél a szellemekhez, köpködve nevet, takony folyik az orrából. Karját maga elé tartja, párhuzamosan az úttal és bámul maga elé. Éles fogutcai ugyanolyan hosszúak és vékonyak, mint varjú karja. Különösen éjszaka, amikor az egymástól távol elhelyezkedő néhány utcai lámpa fényében a megvilágított keskeny, kavicsos csíkok a poros úton úgy festenek, mint sebek a feketeségben. Megbotlik és elesik, kineveti a horzsolást a tenyerén, amelyen vércseppek jelennek meg. Ma vagyok 16, kiabálja. 16 éves vagyok, férfi lettem. Elővesz egy nellonzacskót a zsebéből, az orrához és a szájához emeli, és szaporán kapkodni kezdi a levegőt. Úgy nézek ki, mint egy kecskebéka, gondolja, ahogy a fehér zacskó hol összehúzódik, hol kitágul. Egy hatalmas óriási kecskebéka, amelyik képes autókon, kerítéseken és bokrokon átugrani. Olyan magasra tud ugrani, hogy az már repülés. Varju felmászik egy autóra, először a motorház tetőre, majd a kocsi tetejére. Elrugaszkodik, széttárja a karját, véznos szárnyaival verdes, és egy pillanatra tényleg repül. Egy bokorban landol, a hegyes gajak összesurkálják. A hátára gördülés a csillagokat bámulja. Benzint kell szereznie valahonnan. Amikor behunyja a szemét, a csillagok ott maradnak, mintha rá lennének tetoválva belülről a szemhéjára. Érzi a fájdalmas tűszúrásokat a szemhéján, az egyre elviselhetetlenebb forróságot, miközben a fejelüktet Régen hosszabb ideig tartott a mámor. Ideje feltörni egy autó vagy egy motoros szántankját, és újra átitatni benzinnel a rongyot. Kerék mintha kavicsok pattognának a fejében oda-vissza. Kocsi ajtó csapódása, léptek puffanása. Kezek ragadják meg. Varju kinyitja a szemét, és merev teste elernyed. Jack és Ron a fürét húzgálják, pofozgatják. Hogy érzed magad, Varjú? kérdezi Jack. Megint szipuzol, tonto? kérdezi Ron. Varjú tudja, hogy a rendőrökkel szemben az a legjobb, ha teknős békává változik. Visszahúzódik önmagába. Ha nem mond semmit, nem üthetik meg olyan erősen, nem vádolhatják meg újabb dolgokkal, nem fenyegethetik még több büntetéssel. Jackfej és Bahron. Kezek kutakodnak a zsebében. Előhúzzák a titkait. Ez meg micsoda? Csak nem az iskolába akartad bevinni hétfőn, hogy nézzétek, mit találtam? Ron Mohawk, valahonnan délről. Egyáltalán nem kré. Vagy inkább Molotov koktélt akartál csinálni? Csak nem a rendőrőrsöt tervezted felrobbantani, kérdezi Jack. Ő ugyanolyan fehér a bőre, mint a bírónak, aki havonta egyszer ide repül éles fogba. Varjú még kisebbre húzza össze magát a kabátjában. Vigyük be, mondja Jack. Magántulajdon rongálása. Nézd meg azokat a horpadásokat ennek az új blazernek a motorházán. Pírtok háborítás! Remélem most nem szarja össze magát az árkában, mondja Ron. Nem szeretném feltakarítani. Varjú néha azt kívánja, bárcsak csak emlékezne a saját nyelvére. Az idősektől lopkodja a kifejezéseket, amikor elmegy mellettük. Mintha kizsebelné őket, figyelmesen hallgatja a gyorsan pergő nyelvvel kimondott kemény szótagokat, amelyek egyéves korát juttatják eszébe. Az első emlékei, amikor a déd nagyapja arról beszél neki, hogy csapdába ejti hód testvért, a puskájával pedig célba veszi lúdnővért. Az öregember most arra megőrült, kutyákhoz beszél. Varjú aprót a pénzesüvegből minden alkalommal, amikor átmegy hozzá. A legöregebb ember a világon. Micsoda családból származik? Ha az öreg nem lenne elég, ott van a nagybátyja, lábatlan Joe is, a város alkoholistája. Állandóan olyan részek, hogy észre sem veszi, van lába. Teljes neved? kérdezi Baron, Varjútól a fémasztal túloldalán ülve. "Varju a székén kuporog, igyekszik a csuklójába vágó bilincsre koncentrálni. Francis Csícsó, válaszolja helyette a zsegfej. Gyerünk, Francis, mutasd némi együttműködést, hadd folytassuk az életünket. Életkorod? kérdezi Ron. A éles élesfényei égetik Varjú szemét. Fejelüktet a fájdalomtól. Hány éves vagy? Tizennégy, tizenöt? Ma vagyok tizenhat. Vágja rá Varjú gyorsan. Yes Susan Francis, még mindig tizennégynek látszol, mondja Jack. Jobban tennéd, ha felhagynál a szipuzással és elkezdenél rendesen enni. Véznak is kis vagy. Pont ma vagy 16, szól közberon. Akkor felnőttként kell vádat emelnünk ellened. Varjú összesen tudja számolni, hány verekedésben vett már részt. Van a nyakán egy késheg a nord javítóból. A karján számtalan törött üvegtől származó vágás. Egy verekedésben egyszer eltört a lába. Rátapostak. Nem a jobb lába, a másik de nem úgy hívják, hogy a rosszabb, bár úgy gondolt estének arra az oldalára. Nem jut eszébe, hogy hívják a másik oldalt. Varju a legegyszerűbb dolgokat is elfelejti. Nem jobb, hanem rosszabb. Három napig tartják bent. Amikor nem szipuzik, Varjúból ismét Francis lesz. Nem tudja miért. Az anyja nem jön be hozzá, sem az anyja unoka testvére, Eliz Három napig nincsen mit szipuznia. A cellában nem tudja, mivel eltölteni az időt, azt lesz ámítva, hogy a szomszédos cellában lévő vénpiásokkal kiabál, hogy dögöljenek meg, és ne bűzöljék össze a helyet, vagy beszéljenek legalább angolul, az Isten verjenek, mert a kré olyan, mintha kínaiul karatjolnának. Francis egyfolytában reszket, mintha hideg lenne odabent, miközben a többiek a szeptemberi hőségre panaszkodnak. A ludak nem tudják, hogy el kéne indulniuk délre mondja az egyik piás a másiknak. Aztán hirtelen megjön a hidegés, bajban lesznek. Indián nyármi? mi? Feleli a másik. Szerintem ez az árkaz. <haha> Mindketten hangosan nevetnek. Francis úgy gondolja, hogy elment az eszük. Eléznénye felbukkan, de nem tudja letenni az óvadékot. Kiderül, hogy 16 éves kor után más szabályok vonatkoznak rá. Magasabb az óvadék összege. Mindenki tudja, hogy Elisnek nincs pénze. Minden pénzét a bingóteremben és a micsöm élelmiszerboltban hagyja. A rendőrség megengedi neki, hogy beszéljen francis -szel. Hogy nézek ki? kérdezi Eliz. Beteg vagy. Te is úgy fogod végezni, mint a nagybátyád. A véredben van. Te akarsz lenni a második lábatlan gyó a rezervátumban? Eliz 19 éves, és hol a micsömben, hol a skyrunch dolgozik. Ő a legszebb lánya rezervátumban. Varjú összes barátja vele akar járni. Női magazinokat és smink vásárol. Eltedik néhány nap, és Francis gyomra egyre jobban fáj. Semmi nem marad meg benne. Reszket és émelyeg. A szomszéd cellában lévő öregeket elengedik. Érkezik helyettük egy, majd még egy másik. Francis rájön, hogy egyikük ugyanaz az öreg Alkes. Szerintem nevezzük el ezt az árkát indián nyárnak. <gül> nevedgél. Francis járkálni kezd a cellájában. Hat lépés hosszában, hat lépés keresztben. Éjszakánként azt támadja, hogy fog egy öt piros műanyag tele ultra ólómentes ólommentes benzinnel, amiatt a motorcsónakokba, autókba, kamionokba és motoros szánokba szoktak rölteni, a feje fölé emeli és magára önti. Energiafüggő. A benzén annyira égeti a szemét és a torkát, hogy meggyullad. Hideg, kék lángyelvek nyaldossák Franceszt. Átváltoztatják, fehéren izzik a tűzben, fehéren, mint egy kísértet. Varjú felemeli a kezét, és tollak sarjadnak a karján, abból az anyagból, ami nem ég el. Majd a melkasán és a vállán, sőt a seggén és a lábán is. A tollak feketére pörkörődnek, hangos károgás szakad ki belőle, ami elnyeli a kék lángokat, és Francis varjóvá változik. Fekete varjú. Tűzben égett, kések szabdalta és legyőzhetetlen. Magasan száll éles fog és a folyó fölött szabadon. Egy héttel a letartóztatása után megjelenik a déd nagyapja, és leteszi érte az óvadékot. Ebédet vesz varjónak a skyrunch és közben magában nevedgél, mint valami öreg dilinyós. Varju, amint lehet, kimenti magát, és elindul benzint szerezni. Két nappal később Varju, Jerry Mikerszel üldögél a folyóparton, amikor Elis rátalál. talál. keményen be van zsongva. Elis sír. A nővéred Linda meghalt, mondja megállva fölötte. Tegnap éjjel túladagolta magát altatókkal Timmonsben. Varju felnéz a nagynényére, fejét sárga keretbe foglalja a nap. Mozognak az ajkai, de varjuhoz nem jut el az üzenet. Nem akarja befogadni. Alice sírva távozik. Jerry Varjúra mered. Varjú megfogja a nejlon és mélyeket szippant belőle. Jerry egy ideig szótlanul bámolja. Edwin Blue Boy aznap éjjel áthívja magához varjut. Varju tudja, hogy Edwin menőnek tartja, mert azt mondta Miss lanscom hogy csókolja meg a tökét. Mire felfüggesztették a suliból, és aztán soha többé nem ment vissza. Edwin három ével fiatalabb nála. Beszámol róla Varjúnak, hogy már négyszer mondta azt különböző tanároknak, hogy csókolják meg a tökét, de csak annyit ért el vele, hogy összesen négy hónapnyi tanulószobát kapott. Mr. Hughes, a tanár, konkrétan kinevette, amikor Edwin azt mondta, csókolja meg a tökömet, Mr. Hughes. Miután abba hagyta a nevetést, Mr. Hughes a skót akcentusával azt felelte. Vigyázz, mert leharapom, te kis szaros! Irány az igazgató helyettes irodája! Varju Edvinék verandáján ül. Mellett a végítélet mind a hat órája videokazettán, meg egy két és fél gallonos piros Teres tere szuper ólommentessel. A tube és táki vegyesboltban egymás után becsúsztatta a három kazettát a nadrágjába, amikor Megi a pénztáros nem figyelt oda. Amikor látta, hogy ez ilyen egyszerű, elvett egy piros műanyag benzines kannát is az üzlet közepén felállított piramisból, kisétált az ajtón, átment a szemközti benzinkúthoz, megtöltötte a kannát a legjobb minőségű üzemanyaggal, visszatette a pisztolyt a helyére, intett a telefonon trécselő Meginek, és elballagott. Tényleg kezd láthatatlanná válni. Hol van a nyád? kérdezi Varjú. Anyád házában mint mindenki más, mi történt a nővéreddel? Kérdezi Edvin idegesen. Tényleg öngyilkos lett? Varjú válaszra sem méltatja, csak bemegy Edvin szobájába. Átkutatja holmiát és talál egy fehér pólót. Azt ne, mondja Edvin a háta mögött állva. Az új pólóm. Varjú kisétál a konyhába, és kivesz egy Norton Store feliratú zacskót a szekrényből. Kinyitja a benzines kannát, Edwin tiltakozására hányva rálöttyint egy jókora adagot a pólóra, majd berakja a pólót az acskóba. Azután addig kapkodja gyorsan a levegőt az acskóból, amíg hanyat nem vágódik, mint akit homlokon vágtak egy deszkával. Amikor magához tér, Varju nekiáll átkutatni edwinék négy szobás házát. Edwin ilyetten követi és magyaráz közben. Varju megtalálja Edvin anyjának elrejtett piáját egy lezárt faládában. Kicipeli a konyhába és felfeszíti egy elektromos konzervnyitóval. Edwin próbálja lebeszélni, de Varjú rászol, hogy kusoljon, miközben egyik adag viszkit dönti magába a másik után. Egy óra múlva Edwin olyan részek, hogy összehányja a húgai szobáját. Claire 11 éves, Louis 9. Bekukucskának a folyosóról a konyhába, ahol Varjú és a bátyjuk ül az asztalnál. Gyáva szar vagy, mondja Varjú Edwinnek. Soha nem szippantottál még egy kortyot sem. Varju Edvin felé nyújtja az acskót. Edvin megrázza a fejét. Varju az orrához és a szájához emeli az acskót, hogy bebizonyítsa, a velejéig romlott, majd gyorsan beszívja és kifújja a levegőt. Apró pukkanó hangokat hall a fejében minden egyes szippantásnál. Kicsiny buborékok százai pukkannak a füle belsejében, mint egy habfürdőben. Edwin hugai hálóinkben állnak az ajtóban, tágra nyílt szemmel bámulják őket. Edwin újra meg újra meghúzza a vízkis üveget, öklendező hangokat produkálva minden alkalommal. Gyertek, próbáljátok ki! mondja Varjú a lányoknak, feléjük nyújtva az acskót. Ettől járnak az autók, ettől haladnak a motorcsónakok, és ettől repülnek az emberek! hisztérikus nevetésben tör ki saját poénja hallatán. Edwin húgai eliszkolnak a folyosón, de aztán az idősebbik, Claire, visszajön a konyhába. Odalép Varjuhoz és az acskóért nyúl. Claire! szizegi a Huga az ajtóból. Edvin olyan részek, hogy semmi másra nem képes, csak viháncol. Hadd próbáljam ki tényleg olyan jó-e, mondja Claire. Varju Lindát látja benne, az ő hangját hallja Claire-ében. Te most otthon vagy anyával biztonságban, mondja Varjú. Nem kaphatsz belőle. Adjál varju! kérleli Clare, és kinyújtja a kezét az acskóért. Csak ha berakod a filmemet, feleli varjú. Clare már szalad is a nappaliba, és addig turkál a videók az között, amíg meg nem találja. Berakja a magnóba, és megjelenik a képernyőn a varjú. Brandon Lee, Bruce fia lövedékek elől ugrik el. Vérzik, és még mindig életben van, nohal előtték és leszúrták. Varjút vonza az erőszak villódzó falakról visszaverődő hangja. Claire törökülésben ül a képernyő előtt, megbabonázva bámulja a lövöldöző embereket, és Brendolli sápat kísérte tarcát. Ez vagyok én, mondja Varjú. Én vagyok Varjú, legyőzhetetlen vagyok. Ő Varjú, szólal meg Edwin a háta mögött. Ő sem tud ellenállni a hangoknak és az árnyaknak. Ez, Varjú, a legyőzhetetlen, láthatatlan ember. Százszor leszúrták, mégis él. Edwinből kitör a röhögés. Claire, mintha maga sem hallaná a bátját, szája félig nyitva, szemét a képernyőre szegezi, még csak nem is pislog. Valami hangosan pukkan Varjú fejében. Nézd rám, Linda! ordít rá Varjú. Nézd ide! A tévéhez rohan, felkapja és földhöz vágja. Claire sikítva felugrik és elszalad. Edwin még jobban röhög, aztán elesik. Varju le akar állni, de nem tud. Fényképeket tép le a falakról és szana széthaigálja őket. Kirohan a konyhába, feltépi a szekrényajtókat és poharakat, tálakat, tányérokat törripítjára. Visszafut a nappaliba, felborítja a kanapét, falhoz vágja a dohányzóasztalt. Az ablakhoz szalad, letépi a függönyt, azután felkap egy széket, és belevágja az üvegbe, ami darabokra törik. – Várju vagyok, Linda! – ordítja. – Én vagyok láthatatlan, nem te! Azután eszébe jut a kanna benzin. Körbejárja a kisházat, lelocsolja benzinnel a padlót és a falakat, még minden bűzlik tőle. A zsebébe nyúl, előveszi az öngyújtóját, Felkattintja és a benzinhez érinti. A kék láng gyorsan terjed, Máris a narancssárga szőnyeget És a sárga falakat nyaldossa, Majd eltűnik a falban, És füstöt okád. A füst gyorsan összegyűlik a plafonon, Majd leszáll és beteríti a házat, Mint valami folytogató köd. Claire és Louise sikítva rohannak az ajtóhoz, De a kék lángok éppen előttük támadnak föl. Fekete és vörös haragjuk elnyeli a bejárati ajtót. Varjú a lányokhoz szalad, csípi a szemét a füst, és a hóna alá kapja őket. Vakon keresztül botorkál a rumlin, amit csinált, megbotlik közben a nevetgélő Edvinben. Varjú odavonszolja a lányokat, ahol a fekete füst kimegy a házból. Felemeli, és egyenként kirakja őket az ablakon át a fűre. Most már nem lát semmit. A ház sárga, vörös és fekete pokol. Nem kap levegőt, hasonkúszva tapogatózik Edvin után. Edvin! Kiabálja köhögve. Robaj hallatszik, nagy dolgok dőlnek össze, falak homlanak le. Varjú megvan ijedve. Kisfiú. Megadja magát a füstnek, megperzselt fekete szárnyakra és összeégett hol testére gondol. Félig elveszti az eszméletét, alig érzi a lábát rángató Edvin kezét. Edvin röhög és fuldoklik. Kintről Edvin húgai kiátoznak. a volt varjúnak, mondja az orvos. A templom melletti kis kórház egyik szobájában fekszik. Nehezére esik a légzés. Oxigén és maszk hever az ágya mellett, ha szüksége lenne rá. Jack strázsál az ajtaja előtt, amíg fel nem épül annyira, hogy kokrémben bíróság elé állíthassák. Ezúttal nem úszod meg néhány nappal, mondja neki Jack. Ezért már nem javítót kapsz. Bekerültél a nagyfiúk közé. Varjút meglátogatja az anyja, eléznénje, bácsikák és unokatestvérek, akiket régóta nem látott. Linda temetésére gyűltek össze. Pont erre volt most szükségem, Francis, mondja az anyja kísért feldagadt szemekkel. El fognak vinni. Az anyja sír még egy keveset. Varju is sírni akar, de nem megy. Az anyja beszél az orvosnak Varju szipuzásáról az orvos pedig ad neki valami gyógyszert, amitől elkábul, és kicsit talán jobban érzi magát. De olyan sok füst került a tüdejébe, hogy továbbra sem tud felállni. Lindára gondol, a nővérére. Amikor kisgyerekek voltak, és a ludakra lestek a táborban, hiányzik a nővére. A nevetése, a szeme. Két nappal később Varju hallja a felbojdulást odakint. A repülőgép a nővére hol testével leszállt a reptéren, és a rezervátum összes lakója kiment a fogadására. Varju mindössze annyit tudott tenni, hogy a második emeleti ablakból nézte az odalengyülekező gyülekező embereket. Azután a főnök piros furgonja elhaladt, a hátuljában linda koporsójával. Varjú oda akar kiáltani nekik, mire fekete kormat és vért köhög fel. Aznap éjjel dobszót és indián éneket hoz a szél a folyó felől. Nagyon szeretne ott lenni, ahonnan a hang jön. Úgy képzeli, hogy Brandon Lee, a varjú, hallgatja ezt a zenét. Egy ritmusra ver kórházi inge alatt dobogó szívével. A gyógyszerektől újra elalszik. A nővére temetésének napján az orvos megtagadja a családjától az engedét, hogy elvigyék varjút a templomba. Túl gyenge, mondja az orvos. Súlyos füstmérgezést kapott. A tüdeje maradandó károsodást szenvedett. Nem is beszélve a szipuzás okozta károkról. Varjú a templom az ablakból. Újra dobolást hall, de ezúttal biztos benne, hogy nem álmodik. Indián énekszál felé, először egy, aztán sok hang énekel. A templomból szól. Könnyek szöknek francis szemébe. Némi megkönnyebbülést érez, most már fel tud ülni az ágyban. Kezével veli a ritmust a combján.